Нічава такої пішла на свій хліб. От і узвучаєлося відтоді справи. Черговий Самоїлів приймав двічі дев'ятий день народження, від кіля тільки знав Самоїл баца, коли народилися його найди. І незабаром прощається з батьківською хатою. Куди йшли, де осідали? не знав ніхто. Хіба що, може, крім старого Самоїла, та це хіба розповість, простіше ньому баганто розговорити. А якби сказав хто шаплярцям, що шановний усіма самоїл Баца, отайно навчає своїх прийомних дітей злодійському ремеслу, оскільки сам природний злодій і навіть не таких злодій, яких мало, а таких, яких і зовсім немає на світі. Ох, і нам'яли б пастухів, базікало все все знайкубокий. А даремно. Дорога на тинець спокон віку вважалася людною. Перепіли вози, запряжені меланхолійними волами, я Час свій часу пролітав, вигукуючи, що поспішає верхівець, ними з грайками прямували до Тенецького монастиря, що користується славою святого місця. Озвічя місцеві пастухи гнали на продаж жавець, які без зугаву мекали, а мандрівні ченці грайливо чіплялися до молодиць, які вирушали зранку на торжище. Марта їхала на возі, майже цілком заставленому рядняними мішками з борошном. Борошняний пив пудрою, осідав на темних косах жінки, набивався в рот і в ніс, потрудняючи дихання, але все-таки це було краще, ніж тягтися пішки. Одновухий Джош перевальцем трьохихав поряд і висолопивши рожевого язика, Скосо позирав на мірошника, що правив волами, тихого дрібненького дідка за миротвореним виразом, на вицілому одвіку обличчі, від чого мірошник скидався на затерту статую святого, яких чимало наставлено клопотами довколишніх різб'єрів у церквах Опілля і Тинчина. З іншого боку, біля воза ступав в Мірошників син невисоких здоровань і з плечима завширши як стіл. Побачивши його ведмежу статуру, мимоволі спадають на думку, що Мірошничиха замолоду скочила в гречку з кимось із кремезних лицарів-гуралів, котрі полюбляли у вільний від розбою час, молоти борошно на чужих жорнах. Примітка гуралі вільні горці Підгалля, чий побут у рідних горах був схожий на побут запорозьких козаків. Зрідка мірошників син відставав і, вдаючи нібито ловить собі гау по-звіриному швидко зиркав на собаку Марти, і тоді в його чах спалахували неприємні зелені вогники. Марта й сама якось це помітила, але не надала значення. Хто знав, може, на хлопця в дитинстві сільській всякі нападали, а де не любить собак. Ряба Джошува морда випромінювала цілковиту байдужість до всього на світі. «До самого тинця з нами поїдеш, дочко?» – зичливо спитав мірошник, погладивши долоною зіпріло на сонці лисин. «Думай, бо я ще волів у жабічому джерелін напуватиму. Що ж тобі гаяти час біля колодязі?» А де той колодець позігавався Марта.